Faladoiros Mancomún Formato en videopodcast presentado polas rapazas de No Legal Tech Tertulias con figuras relevantes do mundo da tecnoloxía Para falar sobre software libre e outros temas Ola, vos días Outra vez por aquí nos faladoiros de Mancomún Eu son Bárbara Román Como sempre, e estou acompañada hoxe de Laura Castro Ola, Laura hola qué tal? Pois ben, iniciando unha segunda temporada deste paladoiros que, como xa sabedes, é unha, é unha acción que está enquadrada dentro das accións da Oficina de Software Libre da Xunta de Galicia e que estamos encantadas de volver a retomar. É un programa no que buscamos, sobre todo, visibilizar e eh, dar un pouco de pulo as molleres que traballades con tecnoloxía, sobre todo, no, no eiro do Software Libre. E, por supuesto non podíamos non contar contigo, Laura, que eu vou facer unha breve presentación e despois douche cinco minutos para que te presentes ti. Ui, isto é tempo. <risos> <risos> Laura Castro, ademais de ser unha das molleras referentes no panorama galego en termos de tecnoloxía de software libre, é profesora na Facultade de Informática da Universidade de, de Coruña e ademais titular da Cátedra Universitat que hoxe chamo Cátedra de Software Libre Corunet, pero que o seu nome técnico é a Cátedra de Corunet para o impulso da ciencia aberta a través do software ou CICAS, que é moito máis sinxelo. E a miña pregunta, Laura, porque ti e seu coincidimos o longo dos anos en mogollón de sitios, pero nunca temos así cinco minutinhos para falar, sería que en el Aura Castro. Pois, pues, eh, Laura Castro, eh, así, en resumidas contas, é unha persoa que nunca pensou que acabaría nun faladoiro, eh, sendo, como acabas de dicir, bueno, a mí son palabras que me, como que me sentan grandes, non? Eh, un referente ou, bueno ni se que era traballando pola visibilidade de outras mulleres. Eh, eh, algo que me sobreviu así co, coa vida e co, bueno, que coa forma de ser e co, coas inquedanzas que fón adquirindo ao longo do tempo, pero non, non era unha vocación, non, non era unha nena que quería a, acabar falando na radio ou ni se que era traballando en tecnoloxía. Era un, algo moito máis sinxelo. Pero sí que é certo que pois a vida foi me elevando por certos sitios. Eh, Troxe o no mundo da tecnoloxía Pues porque en aquel momento era algo bueno, que ia ter saída Algo que sigue sendo verdade a, a día de hoxe Efectivamente E despois, bueno, pues, eh, o mundo do software libre Pola súa filosofía, eh, polo que representa Polo que significa, tanto social como técnicamente Dos dos lados Pois pues foi unha idea que casou moi ben con co a miña forma de ser E bueno, despois aí, dunha cousa leva a outra Porque a mesma filosofía que O, o partes desa filosofía que é detrás do software libre Pues eh, para min enraizan moi ben co, co que significa pois pues, a diversidade, as persoas e por supuesto as mulleras o papel que temos na sociedade, o papel que temos no mundo da tecnoloxía. Entón hai moitas cousas que para min resonan en todos esos temas que, bueno, pois pues, o que vou facendo de dar un poquiño en cada un deles o que podo e o que o que son quen Claro, que cando eu cheguei aquí o mundo da tecnoloxía, sobre todo o mundo do software libre, que foi antes o software libre que a tecnoloxía, eh Tifuces un dos primeiros nomes femeninos que saíron pois nas conversas que mantiña, eh, claro, daquela eu creo que o mellor non era tan referente como agora, pero é certo que por lo que secha, porque por lo activismo que tifas, por por todas todo coñecemento que compartes, non? Por todas esas mulleres que anotras ano van pasando polas tuas polas tuas aulas, pois pues como Aida eh, Cristina, eh, Soraya e demais, como que vas facendo unha pequena tribu, pois pues, sí de, de impulsar, eh, sobre todo carreiras profesionais ou dentro do, do edo académico que é o gozo eh, eu creo que sí, que non te queda absoluto grande a palabra referente sí que te imagino sendo como unha mini Laura sabes, así de manga, coa cara moi grande levantándote un día en plan, pois pues eu quero visibilitar o papel das mulleres porque <risas> Na miña cabeza xa sabes e, o nome da o sea para mingo que é surrealista non é tanto que ti chegas a ser referente porque como non va ser referente la por amor de dios se que quese unha cátedra impulsada por corunet que é unha das empresas máis, máis guais tamén que hai no, no panorama galego e que o nome sexa para o impulso da ciencia abierta a través do software o sea unha cátedra universitaria Sí. Los que se metieron palabra las palabras ciencia abierta, eso fue... Sí, sí, é como un, no sei, sé, cristalización dun soño, non? Efectivamente, eh, para min foi exactamente iso. Eh, como decía hai un momento, non? Hai cousas que a min, que ao mellor aquí hai rollo secretos ou, non sei. No, non, non, hai segredo, é absoluto. para min que eh nesta iniciativa, pois pues, como decía antes, non, como que se unen moitas cousas que a min, como se di por aí vulgarmente, que me toca a patata, non? Que me que me fan levantarme pola mañá dicindo, "Pues eu quero dedicarte de tempo e esforzo a isto, porque paga pena, porque hai algo no que creo. Eh, bueno, para que non se saiba un poquinho como funciona o mecanismo das cátedras, ao final, pues non deixa de ser un convenio entre a universidade e unha empresa, na que pues, hai un, uns fondos eh, que se van dedicar pues, a perseguir un objetivo. En este caso, a reflexión que fixeron desde Corunet, porque a ver, a idea parte deles, eh, a, a cátedra leva o seu nome porque son eles que a impulsa, eh, eh, un pouco reivindicar ese papel que o software xoga neste caso no mundo da ciencia ¿no? porque é certo que bueno pues temos un entramado empresarial no mundo da tecnoloxía aquí en bueno, Coruña, en Galicia en particular con moita, un, un ecosistema de startups que está moi vivo unha comunidade técnica que se move moitísimo pero eh, hai pouca presenza da, da academia aí ¿no? porque, e, non que, e non é porque a academia é un sector da sociedade que use menos o software que o resto da sociedade, en absoluto. O contrario, decir hai moita investigación que se leva a cabo agora eh, que, ao mellor, hai cinco anos, hai dez anos, non, se le, non era posible, pois, porque non teníamos esas ferramentas software, non? Un pouco, se cadra o exemplo máis fácil de ver, e todo este tema do Big Data, da inteligencia artificial, son algoritmos e ideas que estaban aí, pero agora temos as ferramentas de explotalas, non? Donde temos esas ese software que nos permite sacar de rendimento. Claro, Eh, a, as persoas que fan ciencia e usan software non son todas informáticas ni moito menos, eh, un subconjunto de xeito, de a xente que estamos en informática, facemos investigación normalmente facemos investigación sobre a propia informática, entón quen usa software para facer investigación pero usa como ferramenta pois este, xente que está facendo investigación na facultade de ciencias xente que está facendo en, en, en investigación nas facultades de sociología de dereito, todo mundo usa software, oi, eh, o poder ser unha folla de cálculo externa que ti te fas túas fórmulas, porque estás programando aí ao final. Hai un pouco tamén que desmitificar todo iso. Claro, alguén da nosa facultade eh, de, de de bueno, pois pues vou facer un programa aí en Excel para calcular, non sei que non sei canto. Que... Home, non, iso fago cun programa, teño o meu repositorio, se teño os backs, pois abro un aí e xuvo nas se deixo de utilizar isto, ademais poñénde unha licencia aberta, pois pode vir alguén, facer un fork, estendelo Eses dous mundos agora mesmo están desconectados. A xente que usa software eh, para as súas investigacións, para ese avance da ciencia, ou é software privativo, en moitos casos, pois teño que comprar un MATLAB, teño que, teño que comprar unha licencia de SPSS, teño que comprar porque necesito iso, ou, pues, eh, alguén do grupo de investigación que se remanga un día e digo, a aprender Python, eh, sei facer tres cousiñas, eh, consigo o meu objetivo, pero remato a miña tese, marcho, E iso non pode reusar ninguén ou a xente que ten que reusar pasa un mal trago porque non é nin a súa especialidade, pero é algo que necesita para poder continuar, non? Entón, pensando nese problema e como eh, unir os dous mundos, o mundo de, ao final, volvendo a nosa, a nosa facultade, temos cento eh, e persoas cada ano que teñen que facer un traballo fin de grado para graduarse, En moitos, pois, eh, bueno, pois hai profesorado que ten ideas, hai algúns que teñan as súas propias ideas Pero hai un groso desa xente que, que se lle diz Oe, que tal se resolvemos este problema? E ademais ese problema é un problema real, van dicir Por suposto, por final, o que queremos desde o punto de vista da facultade É que está que nos estudan dado Saia pois, eh, ao mundo profesional con todas as súas competencias E por que imos inventar? Fazer unha app para, non sei, mirar o tempo? Cando hai alguén na facultade do lado que di que se me fa unha app para, non sei, pois, para o tempo, pero porque quero investigar tal, pois estamos unindo dúas... dúas eh, un problema con a solución, por decirlo así. Entón, esa idea de o software ten un papel moi importante na ciencia, non se está visibilizando a xente que necesita ese software No tengo ningún recursos, ni contactos para, para dar salida a esa necesidad. Podemos nos xogar un papel aí De aí xorde esa, esa idea da, da cátedra E despues, bueno, pues Deu tiven a sorte sortísima De que cando eh, Hay que poner alguén eh, Coordinando ese sarao Dixeron oh, Conhecemos aí alguén na facultade de informática Que nos gusta, maestro Que non podía ser <risos> que, non hai, Laura, <risos> que non podía ser <risos> na. <risos> Que na no, facultade de informática Hai profesoras estupendísimas Como, pues, por exemplo, Laura eh, Morlan Que creo que está tamén En temas de inteligencia artificial e demais Sí Sí. Pero no podía ser, tenías que ser tía, que era en esa cantidad. Pues claro, entonces, eh, puedes imaginar, a mí cuando me dijeron, mira, tenemos esta idea, queremos que ti esté a su frente, me dijeron, eh, gracias, sí, <risa> fue lo único que fue. <risa> sí, efectivamente, claro que... en eso estamos. todo esto, sí, eh, eh, que pocas veces se fala de eso, ¿no?, de porque a academia parece que como máis rollo das ideas, no mundo das ideas de Platón que está alí, pois lonxe do da sociedade actual, cando realmente as cousas que se fagan pois, eh, a nivel de investigación teñen moitísimo que ver, non só so co rollo tecnológico, senón efectivamente con outras, con outras cuestións, e que importantes son os contactos. Estaba pensando por exemplo en Aurora, que é doutora en Santiago, que está dentro na comunidade de de Santander, eh que ela tivo que aprender, bueno, ela quiso aprender R porque claro, levaba tantas estadísticas, e tantas métricas, además nos seus eh, experimentos que al final saía lle máis axeito aprender R eh claro. estar dentro de un grupo de de Reladies eh, aquí en Galicia eh e eh, bueno, falamos con ela outro día, pero sí sí que é certo que hai que involucrar de algún xeito a, a todos esses elementos, no neutrones libres que hai por aí, eh, <risas> os de Poed que son absolutamente maravillosos eh pues, nada, eh, guay, aclarado da cátedra Eh, sigo con, con meu interrogatorio porque no eido académico é certo que nesta temporada queremos enfocarnos un pouco máis ao tema empresa e software libre en empresa pero bueno, spin-offs son empresas tamén que saen da universidade eh, moitos dos proxectos dos vosos alumnos e das vosas alumnas acaban en, en colaboracións en prácticas dentro de outras empresas co cal dende o eido académico que o teu rollo a tua especialidade Ti que crees que supongo, software libre para as empresas que despois recollen todos esos, esos resultados das investigacións que vos facedes. Bueno, a, a, o software libre é sempre é unha oportunidade, non? Sempre eh, especialmente desde o punto de vista de unha universidade pública cando cando xa xa xa nos como investigadores e investigadoras ou noso estudantado como parte de pues, mesmo das súas prácticas, vale se cada aí, bueno, poderíamos abrir un melón de mm, todo ese software que se fai durante o aprendizaje deses propios alumnos, ¿no? o que nos proporcionamos para desenvolvemento das súas habilidades. Pero en a que nos quedemos únicamente con esa investigación ou cos traballos fin de grado, que é como algo moi visible, eh, claro, ao final son recursos, Os dos alumnos obviamente son os recursos individuais pagando as súas as suas eh matrículas, ainda que bueno, xa sabemos que moita parte da matrícula a pagamos entre todos socialmente. Eh, a investigación é eh, completamente normalmente na súa gran parte con fondos públicos, sexan directamente os da universidade, os de, bueno, os, os de a nivel autonómico, nacional, europeo, incluso. Eh, claro, que iso sexa, pois ao final un paper, ou sexa unha presentación, ou sexa unha memoria, está moi ben, porque coñecemento, eh, aí tamén nos poderíamos eh, meter na, na parte da visibilidade, non? Eh, como a veces non facemos un bo traballo explicándollos aos alumnos o valor que ten ese traballo para que, pues, para que se animen a, a publicalo no no repositorio institucional, moitos teñen como reticencias a que a xente vexa a súa memoria despois do <risas> Claro, pero bueno, eh Pero hai máis aló, prácticamente todos os traballos que se fan, pois teñen non só esa parte que se presenta, esa parte que se pode ler nunha memoria, senón algo que se pode executar, eh, claro, que eso quede en ningures realmente é unha mágoa para eles porque pode ser parte da súa, bueno, pues, a súa primeira carta de presentación no mundo profesional, pero ten un alcance limitado porque todos sabemos que en seguida cosa toda experiencia profesional vai pesar máis que a túa formación académica, por lo menos no mundo da tecnoloxía a día de hoxe, pero pero é un amago e tamén, por suposto, na parte da investigación, eh, faise moito fincapé en no tema dos, dos do acceso aberto a esos papers que tamén esos artigos que que é un debate en sí si mesmo e na que parece que por lo menos desde Europa xa se nos está dicindo non, había, por suposto, ten que ser o acceso aberto. O seguinte paso está sendo o acceso abertos datos, é decir, se ti fixese unha investigación e usaches X datos, si anonimizámoslos, eh mantemos a, a privacidade se se refiren a persoas, pero teñen que estar accesibles para que alguén poida reproducir iso, no é eh, a base do, do método científico, se non o podo reproducir, hm mmm, poño en dúbida, eso como mínimo e, enlazando co que dicíamos antes do da cátedra, se hai un software que se usou para procesar esos datos ou para conseguir esos resultados igualmente, primero, se está financiado con fondos públicos, porque a sociedade non pode ter acceso a eles de individual ou unha empresa para decir, eu fago Como antes un antes, o, o, o, o, o, o movimento este de que se convirta nunha espiroz, pero a mellor eu non teño ou a iniciativa o interese. Por que non ese ecosistema que está alrededor da institución pública non poda recoller eso e darlle unha vida comercial máis aló? Porque ademais, ainda que eso sexa desde o punto de vista científico, se eu non che dou o programa co que eu fago, chego á conclusión ou propoño unha metodoloxía e tal como sabes, ti, realmente que iso funciona? Como sabes que non falla algo máis? O de sempre, non, non temos no, no debate sempre do, do código aberto, pero, bueno, por todas esas razóns, eu eh, penso que que, bueno, eh, desde o mundo da academia público en todos os aspectos o a, as fontes abertas deberían ser en todas as súas excepcións o, o, o por defecto, ¿no? o aceptar todas as cookies, sí, aceptar aceptar sí. todas as toda aperturas, por decirlo así. Claro, es que de feito, bueno, eh, para que no mo osaiba a estas alturas porque en este falado iros xa sae o tamén o tema para os traballos de, de fin de de que estén vinculados con software libre, hai un premio especial da Xunta de Galicia para premiar ese esforzo, ¿non? Pois adicional, parece que realmente debería ser o normal, pero bueno, hai para premiar a esas ideas eh, vinculadas ao software libre. Eh, e o que te dicías, eh, cartos públicos Código público, colega, que se ti dis que o teu, a tua ferramenta ou a tua metodología ou o teu algoritmo, o, te, o que sexa, fai X, é como a árbore que cae no bosque e non hai ninguén aí para escoitar. Fai ruido. Iso mesmo, Iso mesmo <risa> gusto ben moito a metáfora. <risa> Estamos catro, escoitamos todos ecos diferentes, pois o mellor podemos aí... Eh, pois mira, na, que teño a cabeza sido é xa moi activa. Eh, na miña cabeza estaría guai, por exemplo, eh, eu lanzo aquí ideas, eh, para a tua catedra, para... Pa <risas> Cando falabas de... hai moita xente que efectivamente eh, fai esforzo, a investigación, eh, pon toda parte máis intelectual, non máis de, de pensar eh, as ideas, e eh, que todo acaba nun paper, e eh, despois ese paper parece que non ten ningún tipo de recorrido. Unha bolsa de papers orfos, que poidan ser adoptados pola xente que sí que quere montar empresas ou, ou start-ups, spin-offs, proxectos, comunidades, e que non ten ideas. Porque, por exemplo, a xente de empresas, hola, que tal? Estais <risa> <risa> o sea, estudiando para pa fazer empresas? Pois pues mira, aí tedes unha bolsa de ideas que estaría guais. Últimamente, eh, claro, eu que estou aí na parte tecno-legal, guai da movida, están chegando moitas startups o, o ecosistema que veñen de papers. O sea, de ideas de negocio que veñen de papers, sobre todo vinculadas a biotecnología e, e a temas sanitarios e que, bueno, sí que me chamou a atención porque fai cinco dezanos era como unha cousa, como ti facías o paper, ti facías ampere, impulsabas eso, e, e, seguías adiante, pero, bueno, xente que, que ven preguntando cousas de propiedade intelectual, de Esto está en un paper, está en aberto, falei co autor, teño permiso, como xiste o no isto, como facemos eh, oh, parece moi interesante. Eu para o que para o que vale, estou vendo tamén o outro lado, é decir, nas, nas conferencias, bueno, eu teño a sorte de que na, no ámbito da tecnoloxía no que eu me movo, hai bastantes conferencias que non son puramente académicas, senón que son como algo intermedio, ¿no? Hai moitos desenvolvedores e tamén xente da da universidade. E o que estamos vendo últimamente é Normalmente son grandes empresas, porque, claro, unha startup de catro persoas, no, alguén que se ponha a escribir un paper durante dos meses, se ese cadernón é moi viable, non? Pero estamos vendo grandes empresas, eh, non sei se pode dicir nomes, pero grandes empresas, grandes agentes a tecnoloxía, que de repente están parándose a publicar un paper sobre como aplicaron ou como resolveron tal problema. Están dedicando tempo suficiente para ir a esa conferencia onde están os académicos, as universidades, porque o mellor quedou isto que non saben como abordar, e isto que elles gostarían ver como outras persoas poderían enfrentar ese mesmo eh, problema, era algo que eu vira tímidamente antes da pandemia, pero se, se algo nos trouxe eh, estes dous anos, eu penso que foi como lembrarnos a todos que, que a ciencia e os científicos están aí algún sitio, efectivamente No seu traballo diario A xente que, que nos dedicamos a iso Moito da nosa Do noso objetivo é ese paper Porque ao final é o que nos valoran non? Entón, bueno Se a min, a, pois a xunta ou o ministerio Me vai contar cada seis anos Cantos papers teño para decidir Se merezo un aumento de soldo ou non Pois obviamente ese é o meu objetivo Pero máis alo disso Eu penso que, que se valorizou O feito de que eses papers Dicían cousas que se podían aplicar a vida das persoas de xete inmediato, moi preminentemente no mundo da, da medicina, por suposto, pero non é, non se circunscribe a iso só. Entón, eu quero mirar con optimismo ao futuro, elevarme isto destes dos anos de que a sociedade en todos os ámbitos eu penso que agora ten máis presente iso de que, bueno, a xente na universidade ás veces escribe cousas que que se poden usar, non? e no mundo da tecnoxía, eu penso que iso é máis certo que nunca. Na, na facultade temos a, a de que pois iso, o número de spin-offs que saen e, e que empezan pois, a explotar algo que empezou como unha idea, pois non, é, non é pequeno, é, é bastante significativo. si sí, é que é importante tamén recuperar o os ámbitos académico-científicos como espazos de discusión, que eu era algo que bueno, que claro como son de derecho, ti vas a un señor o a señora de turno calabas a a boca e non preguntabas nada porque nos entrocorría. Pero sí, que qué importante este tipo de de espazos nos que efectivamente alguien que ten unha idea, que lanza, que escribe, que quere difundir e que está atascado en un punto que comparta cos expertos, e que se xa máis teóricos, eh, esa controversia ou ese problema para intentar acadar máis solucións, que, bueno, supoño que ciencia aberta terá que ver moito con isto, claro. Claro, porque ao final, ao final a ciencia vai ser todo, vai empezar coa idea, vai cristalizar nun caso concreto, nos datos concretos que usas e tal, e despues vai, vai ter tamén esa continuidade pois nas ferramentas software que que, que lle dan soporte. Eh, entón, bueno, para min agora mesmo se falan moi todas as dúas, pero para min en breve vai, vai ser esa, esa banqueta de tres patas que que ademais xa sabemos que as baquetas de, de, de, de tres patas eh, non coxían, así que eh no, as estabilidad asegurada. <risas> e sobre todo o, o impulso que venden de Europa tamén, porque efectivamente eh, tres directivas europeas, que eu non me canso de ir repetirlo, pero bueno, aí según que de empresas ou que institucións que como se que aí coita chover, eh, que falando de reutilización de datos abertos, que xa non é Bueno, o preferible ser que comas mascarillas. Non recomendamos mascarilla ou tens que levar mascarilla. O preferible sería mm, datos abertos... no no é que agora a obriga é que os datos sean abertos. Administracións públicas e institucións públicas teñen que dar os datos abertos. Hagas motivos? Pois, Seguridade Nacional, por exemplo. Bueno, os códigos dos misiles españoles, vale, bien. Guai, non os compartas. Pero todo o que teña que ver, sobre todo con investigación e toda a producción que hai para temas de Big Data e demás da Administración Pública, que é moitísimo pois que se xa accesible para para os cidadáns, como mínimo, para que quen queira eh, facen un reconhecimento de, de que se está facendo na Administración Pública, pero sobre todo para esa xente que pode ir máis alá con esa información e que pode avanzar moitísimo máis rápido nas súas ideas de negocio que, bueno, ao final a Universidade Pública tese que pagar cos impuestos e cantas máis empresas, máis negocio, máis impuestos. É todo feliz. <risas> sí, uso En esta línea son super fan eh, do, do que se montou A raíz 8M en, en Reino Unido Porque, bueno, seguro que ti sabes mellor que, que, que a mí Pero ali parece ser que as empresas Deben ter certa obriga de publicar Os salarios de homens e mulleres, entón, bueno, a xente que non se pode que halle xe xente xe xente que coñeza o bot este que fixeron para, bueno, eh, visibilizar, ¿no? Cada vez que unha empresa publicaba algo ese día, e sigue funcionando, ollo, pues, eh, o bot respondía automáticamente dicendo, bueno, na tua empresa hai estas diferencias a la llal entre homens e eh? foi perfecto. Claro, a mí encantaríame dúas cousas. Primero, poder facer o mesmo aquí, pero non temos esos datos porque non hai esa obriga, xa non na administración pública, pero nas privadas. E segundo, poder facer o mesmo bot. Pero onde está ese voto? Non o sabemos. Tenía que volver a facer desde cero, calé unha magua? E, e pasa con moitas cousas. Pero bueno, nese caso é unha iniciativa privada, perfecto, pero imagina que ese voto fixera pues, alguén nunha, nunha institución pública Pues sería perfecto que todos pudéssemos ter eso, que parece así unha cousa irrisoria, pero para mí que é un símbolo do, do todo que esto, esto que estamos a falar. Bueno, apunto aquí para a próxima reunión da oficina de software libre da Xuta de Galicia. <ríe> perfecto. <ríe> Por propoñer ideas, eh? Por sempre ajudando e ideas constructivas. E, eh, eh, bueno, unha unha cuestión eh, que falamos moitas veces en Petit Comité pero bueno, quero aproveitar que estamos eu aquí tamén en Petit Comité para, para venir a, a, a Ela eh, que pasas muller, en na Facultad de Informática? Que pasa coas mulleras na sociedade, ¿no? En xeral. No, na eh, a metade, por menos. Bueno, me refiro a que non é que na facultade, na porta da facultade teñamos un, sabes, un torno que cada cada 10 eh persoas que se pasaron só unha alumna, porque está realmente está esa situación, ¿vale? Imaginade que tivéssemos un torno na porta, pois pues de cada 10 persoas que entran, só unha é unha muller. En primeiro estamos aí no 10 12%, que eh, son os peores datos da, da historia da titulación, porque nunca foron tan baixos e non vai a mellor. O sea, isto a xente que di, "Bueno, iguala, de non vos preocupades que chega", non é certo. Esa é unha, unha das frases máis universais que nos venderon. A ver, si, sí, co, coa igualdade de elixis aquí vaise achega a iguala de práctica en algún sitio. Non, non chega, non é certo. Entón, que estamos facendo mal? para que, sen necesidade de ese torno, eh, nos estéramos ten, ten, tendo esa, esa realidade. Eu penso que son moitas cousas. Estes días de aí atrás, eh, circulaba por internet un, un post que ti retuiteaxes que explicaba moi ben. Eh, se me deixas faco un resumo así, moi, porque é unha idea moi sensuala, pero unha idea moi poderosa. Claro, a idea é, imagínate, pues, plantel de calquera equipo, de calquera deporte realmente, non? E poñía as, as datas de nacemento eh desas persoas que estaban nesse equipo e a maior parte delas, pero abrumadoramente, pues nacían nos primeiros meses do ano. E di, por qué? Bueno, pois pues porque, con la razón que sexa, os equipos se forman coa xente que cumple no mesmo ano, e ademais non collemos a xente cando xa ten 18 ou 19 anos que xa están todos desenvolvidos, non, collemoslos cando teñen 7, 6, entón, claro, non é o mesmo un neno de 7 anos que nace en fevereiro, claro que unha nena que naceu en novembro. Entón, no mesmo equipo, quen vai destacar? Naturalmente, eh, entendémolo todos por que que destaca o que nace nos primeros meses do ano. Claro, bueno, pois... Pues, As mulleres somos de novembro, somos de dezembro, no mundo da tecnoloxía. Por que? Pois porque as decisións a, a nosa contorna sociocultural está elixindo para a tecnoloxía só as persoas que nacen en xeneiro, febreiro e marzo. É dicir, só os homens, pois desde que nacen, coas co xogos que teñen, co feedback que, que se desda cando teñen unha iniciativa ou outra, co que ven, porque non é só o que lle dicimos, a mín gusta moito... A, a historia da, da, da carangueixa que lle dicía aos fillos que candiberan para adiante, non? Si, ti dixes que van para adiante, pero se todas os demais aos ao redor, o que falamos muitas veces, claro, a falta de referentes, hai moitas cousas. E despois tamén están a, a, o efecto secundario das iniciativas que poñemos en, en práctica que non anticipamos, porque dicimos, jolín, pero a caraxe levamos pues, eh, cinco, dez anos, con un montón de de iniciativas para visibilizar, para ter roles eh, visibles para... Eh, pois pues, non sei, hai dezanos moita xente non sabía quen era a Dada Bayron. Agora temos a Dada Bayron a tan a xopa. Eh, bueno, primeiro, como son eses referentes? ¿No? Como de alcanzables ou inalcanzables son? E despois, ollo, que cando falamos, non falamos só so para as mulleres. Hay un, un dos estudos que lineo, eh, non hai moito, que máis me abriu os ollos, foi eh, o feito de que todas estas iniciativas tamén teñen efecto nos homens. É dicir, se tía le estás dicindo ás nenas que traballa en Tenoxía está guai, que resolvemos problemas reais da xente, que necesitamos xente diversa. Claro, os, os rapaces tamén están escoitando eso e ao mellor rapaces que, que non se consideraban dentro des estereotipo ou desas de características, de repente digan, ah, pois eu tamén. Entón, estás atraendo máis mollones, pero tamén máis homens. E, e, claro, pois pues, digamos que non que te son... letras, pero... Claro, se atraes o mesmo número, sei que non cambian, está disto. Exacto, non cambia nada, entón, está moi ben, ou sea, por non ser así super negativa, o efecto de que eu penso que hai sensibilidade, agora mesmo sensibilidade social, sobre que isto é un problema, vale? Que pasa? Que a min faltan outras patas desa banqueta de tres, no? porque estamos vendendo o mundo a tecnoloxía como a Repanocha, genial moi ben, esto dentro, como que vou dicir, pero, pero que me falta outro lado. Onde non hai homens e por que non hai homens? es decir dos, dos noves es que entran na Facultad de Informática, por que, non man, por que non podo mandar cinco para outro sitio, para que deixen sitio para cinco mulleres? Por que non nos estamos dicindo aos homens que son moi necesarios no mundo dos cuidados? Que tamén necesitamos homens que se xan enfermeiros, que se xan médicos, claro, que se xan, exacto, Eh, mestres de primaria, pero, bueno, entran... Dereito estamos no. Aí <risas> está de servidos. <risas> entón, bueno, al final, como todos, son problemas eh, moi complexos, problemas que a xente profesional que os sabería resolver, pois pues que son as, as que estudian sociología e tal, pues non son das profesionais mellor desvaloradas tampouco socialmente, entón, bueno, pois pues probablemente non teñen os fondos necesarios para eu... Desde o mundo tecnoloxía podo imaginar ou podo pensar que cousas quero facer, fago un obradoiro pero mellor o deseño dese obra doiro non está pensado ou non vai a atraer a quen eu, eu a quero, non? Eu, eh, nese sentido, a xente que nos escoite que estea no mundo da tecnoloxía, no mundo da academia, recomendo unha iniciativa do, do Ministerio, que se chama Somos Científicas e Científicos, que son uns chats, o sea, básicamente, hai unha sesión de primavera, ahora verás seguramente despues en outono outra vez, te apuntaste como científico-científica da rama que sexas, vale? Eu coincidí con xente que estudaba manuscritos hebreos, xente que estudaba murciélagos, bueno, para... Bueno, de todo, de todo. En serio alucinante. Eu, a mín esto pon a cabeza fol e unha experiencia só so por, por outras persoas coas que compartín eh, ese eh, chat. Eh, conectaste cunha clase dun instituto por chat, só so contexto. Hai como nos anos, como principio de, de milenio. Claro, pero tamén, por qué? Porque é unha barreira moito máis Eh, suave, pois pues para institutos con pocos recursos, está todo moi ben pensado. Pero ademais, como como divulgador ou como a xente que quere, pues no meu caso, non atraer a máis mulleres e eh, non tantos homes ao mundo da tecnoloxía, eh, hai unhas pinceladas de como deseñar unha boa divulgación. Eh, eh, fan eh, eh, eu por primeira vez, despois de todos estes anos, tuve esa guía, ese, esa guía para ponerme da outro lado, e decir, a quen quero chegar, como me me poño nos, na súa pel para saber que cousas lle van resoar e van facer que lle preste atención. E como fago o de sempre, non vou dar aquí unha palestra, como fago a esas persoas empoderarse para que se interesen e teñan os medios de seguir averiguando, unha vez que eu desaparezo desa escena. Entón, esa iniciativa pareceme xenial, e temos moito que aprender porque non é simplemente eso, foi algún abradoiro de robots para que veñan as nenas. É unha realidade moito máis complexa e hai que atacar desde moitos ángulos e con moito coñecemento. Sí, de feito aquí, claro, software libre é unha ferramenta moi poderosa porque moitas veces para eh, bueno, extractos sociais que non teñen acceso a, a todos os recursos E, moitas veces, tecnoloxía é algo que suena como a caro de non podo ter un ordenador porque na miña familia non temos cartos ou e Por iso, bueno, vende aquí un bico enorme o banco de reciclase de dispositivos electrónicos que tendes tamén na Facultade de, de, de Informática que tamén está na Universidade de, de Vigo e, e creo que tamén abriron unha na Universidade de Santiago que fai esa tarefa non voluntaria, altruista de recoller dispositivos, reciclaros software libre e, e darlos a, a, a cativos ou a familias ou a persoas que, que os precisan e que non tiñen recursos de acceso, pero que moitas veces se identifica a tecnoloxía eh, ou acceso tecnolóxico con cartos. Eu creo que o software libre aí sí si que facilita moito as cousas. De feito, coñeceo nenos e nenas con ordenadores con Ubuntu ou con Debian ou con Linux, que, que claro, que, que xa saben con 10 anos que Microsoft é unha cousa E, e que eles están noutra, e que a súa máis guai, que xa non <risos> sei que a súa máis guai Pois sí, efectivamente Ui, que... eh... xa, lo aquí media hora de rollo eh, <risos> así un pouco acotando que recomenda... recomendacións farías, primeiro as mulleras que se queiran un pouco asomar o, o mundo da tecnoloxía e as empresas que se queiran asomar o, o mundo da tecnoloxía do software libre Que, que pinceladas, xa que foron achesti pinceladas, que é como moi gráfico, o que brochazos queres dar a tanto a mulleres como a empresas. Primero mulleres. Pois pues eu penso que eh unha cousa da que podemos tirar muitísimo partido a día de hoxe, precisamente o mundo online para para buscar outras como nos vale? Ese, esa esa posibilidade de, a ver, eu fun, por exemplo, a lógico, non, porque éramos moi pouquiñas, pero eh No, no, no, meu caso éramos como 30-40% de de alumnas na miña clase cando entrei en primeiro, pero nunha ninguna era do meu instituto. De feito, ningún ningún rapaz, ninguna rapaza, ningún rapaz. Eu fui a única persona do meu instituto que acabei na Facultad de Informática. Eso que o meu instituto estaba como a, non sei, debe ser 500 metros en línea recta aquí na Coruña. <risos> eh, claro, eu, bueno, pues lanceime á piscina porque me lancei, pero se cadra Bueno, se cala non, eu vino no despois na na minha casa había como grupiño, xente que viña como outra xente do seu instituto, o mellor ti te non tes unha vocación moi forte, pero va, ah, pois, entre estas dúas cousas que duvido pois esta persoa que coñezo vai, a ah, vos pois eu tamén vou. Eh pasanos a todos cos concertos. Bueno, a isto me gusta moito, pero vai a miña pandilla, pois vou. Pode pasar cos obradoiros, pode pasar, non sei, ata co ciencia na calle. É, é dicir, a todo ímos por, bueno, ou porque queremos, ou porque bueno, pois pues, temos un contexto que nos favorece ir o mundo online eh, as ferramentas que temos hoxe día para buscar en redes sociais en, en bueno, non vou empezar a dicir canles concretas pero Todo. eu penso que iso sería genial eh, e a xente nova eh, eu penso que pode tirar moito partido diso eh, e bémolo e xa non digo o pois, mellor pois, para apuntarte a un curso na universidade non sei que, non, para seguir unha calde de alguén que fala de tecnoloxía, e alguén que é como a ti, que se parece a ti, pois, e se ademais ten unha proximidade xeográfica, porque de repente un día pois, podes coincidir nunha quedada e desvirtualizar e tal, esa sensación de pertenza ao grupo, eu penso que é algo que antes era moito máis difícil facer, porque esa barrida xeográfica non se podía romper, pero a día de hoxe... Eh, para min é algo que é moi moi positivo. Eh, eu penso que hai certas entidades que están empezando a recoller un pouco esa idea é axudar, intentar axudar, pois pues, en particular as mozas que que teñan esa curiosidade ou mellor que queiran explorar se teñen curiosidade ou non, pois coñecer outras rapazas noutros no sitios, facer un grupo e despois o mellor, pois iso queda só so en amigas para el cine, pero se hai algo máis se acabamos todas na no primeiro curso de pois dun AFP, que falamos tamén moito de de universidade E a veces sonado como un pouco clasista. Hai moitas eh moitas vías para dar la dar eh, inicio a unha carreira que acabe no mundo da tecnoloxía, non? Os bootcamps, boot Por exemplo, por exemplo, <risas> moitas veces de de xente nova, pero hai moitas mulleras que non teñen no momento da súa vida dan un, un xiro completamente a súa carreira, é dicir, pois eu era, non sei, tedicaba ao meu marketing e vou aprender agora a programar porque me apetece. E conectar con outras persoas que están nese momento vital, ou teñen esa inquidanza, ou teñen esas mesmas dúbidas, para min eso é unha das cousas que eu animaría a todo o mundo, porque sempre vai haber alguén. E hoxe, máis do que nunca, atopar ese alguén. E, e, bueno, eu penso que pode ser moi moi positivo un, bueno, dar esa... O que me gustaría ver un día é eh, eh, un, uns testes grafos, sabes, que vai conectando Dentro do ecosistema galego, entre nos, entre as mulleres, cales son todas esas conexións e, e canto axuda moitas veces visibilizarse, hacer este tipo de encontros, bueno, todas as iniciativas que facedes desde a Facultada de Informática o grupo de Hello Sisters para axudar as, as mulleres un pouco a, a empoderarse, a participar en, en espazos públicos que hai, hai veces que dis bueno de que vou falar eu se o meu non é tan importante claro, que é importante xa te explicamos como falar tes referentes, tes xente que acude a eses sitios, se non queres ir sola bueno, un grupo de apoio, un pouco de mulleres é? exacto e, tabor, xa sabes que non son fanda, xa ni tabor <risas> para visibilizar tamén, pois, esta figura, además de Lady Byron que bueno, estamos aí Ah, tía, que todo Estaba Ana por o medio Pois en fin, pues sí, xa y... que o ti Hello Sisters sería un sitio Perfecto como para empezar Así que, que non sei coite que, resoa que busque Hello Sisters Se te dúbidas es muller Hello Sisters eh, A miña última pregunta Se teño dúbidas como empresa eh, Quero iniciar algún tipo de proxecto Vinculado a ciencia aberta, software libre e demais Como empresa Podería chegarme a cátedra Corunet, non sei sé moi ben como funciona o rollo catedral bueno, catedra, información formación oh, universidade. Non queremos morrer de éxito, vale? Isto naceu oh, a principios oh, de ano, Entonces, o noso primeiro ano estamos enfocando moito a esa vía dos traballos fin de grado, porque, digamos que algo no que moita parte a conhecemos, a parte burocrática, a parte de chegar ao estudantado, eh, queremos despois que sirva tamén como exemplo, no? claro, pero, pero eu non o descarto que podamos ser ese punto de contacto, ese punto... Eh, de referencia que a xente diga bueno, pues efectivamente, a ver, quen fai cousas con software aberto que neste caso pues, non teñan esa parte de científica que falamos ¿no? eh, pero de todas maneras, as universidades o, o caso obviamente que coñezo máis eh, o da Universidade da Universidad Coruña xa teñen entidades que, que deberían xogar ese, ese papel ¿no? na, na, o sea, na Universidade da Coruña por exemplo, está a Otri, que é nosa oficina de transferencia e eles teñen un papel moi, moi activo buscando oportunidades Porque pasé que fan desde o punto de vista interno, é dicir, pois pues a mín, por exemplo, eh, bueno, eu, co xente de comunicación, fixemos algún proxecto pequeniño en redes sociais para visibilizar linguaxe tóxica e tal, entón agora eles, cando ven alguna iniciativa, ou aí uns días serán en Barcelona, non? Una, un grupinho ali de xente que estaba facendo algo parecido, entón contactan con nos. Pero claro, un pouco buscando o que nos facemos, non saben o que ocorre fora. Entón, se hai unha startup que ten unha cerda en que danza que cree que pode ter unha eh, necesidade que a Academia pode, pode cubrir, as oficinas de transferencia son un bom lugar. E despois, por suposto, están os centros tecnolóxicos. Na, na Universidade da Coruña temos o CITIC, pero tamén está o, o, o CITEC, que hai máis para bueno, parte de Inseñería Civil, etc. Non distingo as abreviaturas. O CITIC, Xa, eh, ec, O CITEC itius o a <risas> xente dicía ao principio, a xente técnica de poner nomes non, non lo deberían deixar porque pasan estas cousas. En efecto, a, a, a cátedra comparte siglas co outro centro tecnológico, SICAS, que o, o centro tecnológico para hacer a ciencia avanzada, non? Que sen dúbida vai ser un fruto de colaboración, en ainda que ese sexa só so porque somos tocallos, pero tamén, entón, eh, bueno, a miña recomendación así en global sería aproximarse a esos axentes. Porque somos que poden establecer esos contactos Al final, unha das cousas máis importantes que temos na vida É as persoas que coñecemos E as que chegamos a través das que coñecemos Porque isto vai de traballar con persoas sí, <risas> Que importante eses contactos Bueno, Laura, pois eh, Nada máis, moitísimas gracias por, por Participar, sempre un placer falar contigo me gustaría falando horas Así que, eh, <risas> cando Temos este, este faladoiro No gaías, que tamén é unha práctica Unha Eh, nos pazo a Galliastec, non no a Ciudad da Cultura de Santiago, que é unha práctica que queremos seguir tamén facendo, porque está guai facer as cousas online, pero verse, eh, poder tocarse, empujarse así, cando falamos. <risas> Estaremos encantados de que veñas. Eh, setes tempo entre a cátedra, as clases, eh, vida familiar, vida personal, eh, conferencias, eventos e demais. <risas> eh, nada, moitísimas gracias por estarmos aquí con nos. Nada, o agradecimiento vai da miña parte porque eu sempre un placer falar contigo e eh, sempre en placer vincularse ás cousas que, eh, que se fan desde Mancomún eh, Por suposto, aproveitamos para facer o noso plot twist en Mancomún que é un espazo dentro da xunta de Galicia tedes un montón de recursos de software libre podedes apuntarvos á newsletter temos os faladoiros gravados de sesiones anteriores temos as últimas novidades, acceso a ferramentas e eventos e demais Así que nada, pasade por ali a saudar eh, Unha aperta ata a seguinte